Hur länge ska han trumma? Psh! Ja, men hur länge ska han trumma? Ja, det är det inte börja snart? Psh! Ja, men nu börjar det. Välkomna till Radio Pleppo. programmet som helt enkelt bara heter så med Ted och Kai. Och det är ju nyår nu alldeles strax, och ett helt året i ända... Och ett nytt ska precis födas. Och jag vet inte hur det är med dig Ted, Men jag är alltid som förväntansfull så här vid nyåret. Det känns som om man får börja på nytt på något sätt. Och få nya krafter. Men no, det är helt sant. Och samtidigt så blickar man ju tillbaka på året som gått. Och återupplever trevliga minnen. Och, och man får skratta åt och, och harmas över sånt som man varit med om. Och, och jag och Kai sitter faktiskt här som bäst med en champagneflaska. Och filosoferar över året som gått. Ja, jag kom precis att tänka på en sak, Ted. Att minns du när vi skulle göra den där insane stunt i somras? <laughs> ja. Och så åkte vi ju som i en shoppingvagn i ja. Åbo där. Det var ju ja. totalt... Alltså det känns som igår. Ja, jag minns. Och, och det där gjorde vi ju för i skull. För att vi skulle få respekt då. Det var ju första gången då. Och var det inte så att vi liksom började med det här? Vi håller på uppfyller alla de önskemål som ni lyssnare har på ett bra program. ...och allt det här för att få er att gilla Radio Pleppo. Ja, och det har ju blivit väldigt populärt med program som till exempel... ...Extreme Doodsonit, Viva La Bam och Dirty Sanchez... ...och givetvis vill vi haka på den här trenden... ...och därför kommer vi nu i direkt sändning att utföra ett väldigt spännande och farligt stunt. Mm. Vi befinner oss i Åbo uppe på en hög backe på Nylandsgatan... ...och vi ska nu åka ner för backen i en shoppingvagn... ...rakt in i korsningen mellan Nylandsgatan och Tavarsgatan... Också som känd som Finlands mest trafikerade korsning. Ja, och som om inte här vore noga så har vi dessutom isolerat shoppingvagnen och fyllt den med vatten och pirajor. Och dessutom har vi riggat den med en sprängladdning som utlöses om vi krockar med någonting. Ja, som jag sa, Finlands mest trafikerade korsning. Så det är ganska nervöst. Ja, och nämnas bör ju också att vi dessutom är helt nakna. Ja, så vad säger du? Ska vi hoppa in då? Ja, no, visst, visst. <skratt> Aj, pirajorna oh, oh. biter mig i röden. ja Jag ska nu inte säga var de biter mig. Stopp, men vi, vi försöker kroffa igång oss då. Och nu, nu är det ni rörar sig här. Och, och, och vi får uppfarten snabbt. Oj, vi, vi är i en halvvägskullad genom backen och det går fortare och fortare. Vi kommer till korsningen, då ska vi... Aha. sinnsparstrek. <laughs> <laughs> Åh, oh, a, a sprängladdninga verkar ju inte funka. <laughs> <laughs> Alltså, vi, vi landar ju sen i Raisio någonstans. Ja, och jag minns att alltså, jag kunde inte gå rakt i flera dagar efter det där. Radio Tempo! Radio Tempo! Radio! Ja. Ja. <laughs> jo, jo, jo. Platton! Ja, hej. Um, jag och Kai sitter alltså här och tänker tillbaka på året som gått och det är ju helt trevligt. Och, men ibland så känner man ju Kai att det skulle vara skönt med lite kvinnligt sällskap. Nå, no, nimenoman. Alltså vi har ju varit så upptagna med allt möjligt i år att vi har ju knappt hunnit med kvinnor överhuvudtaget. Nu minns jag den här gången när vi ska skärma några brudar. Jo, det var i Åbo i somras. <skratt> så vi står här på Handelstorget i Åbo och ska helt enkelt försöka göra det här programmet sexigt Genom att ragga upp lite brudar och få till stånd lite småhångel och ska vi gå hem till mig, typ. Ni vet sånt här. Mm. Jag brukar vara bra på det här och visserligen har jag aldrig gjort det live i radion, men allt för lyssnarnas skull. Vi ska se här nu om det finns något intressant... Om... Nå, där! Hon är ganska söt. Hon är min. Hej! Hur har du det? Jag är från radion. Du är ganska söt. Vill du ha en kram? Oj, det där gick ju inte så bra. Om man kanske måste vara lite mer rakt på saker. Se en hund där till exempel. Hej, baby! Får jag tungkyssa dig live i Radiopleppo? Gumsläm! Konstiga flickor här i Åbo. No, men, friskt vågat, hälften vunnet. Hej, hundaporta. borta. Har du en spegel i din ficka? Får jag se mig själv i dina byxor senare ikväll. <skratt> <skratt> Oj då. Uh, no, jag ska prova. Uh, Hej, du! <skratt> Om du skulle vara en ny hamburgare på McDonald's så skulle du vara Mac-Sex-bomb. Ah Jag är i Nej, nah. ingen vill ju med oss, Ted. Mm. Nå, intill! Hej! Mm. Ja, det är nog inte så lätt som man skulle tro att ge sex-appeal till det här programmet. Mm. Nå, men det här, Ted. Vi har ju varandra i alla fall. Skål! Skål! Rari yo bae Det här är alltså Radio Pleppos, vi minns året som gott och dricker champagne-special. Ja, och Ted, minns du i somras när vi rånade den där banken? Ja, no, det var ganska dumt. Nå no, jo. Alltså vi gjorde det för att liksom öka Radio Pleppos action-potential. Uh, men det blir ju en massa skriverier och, och, och fängelsestraff och krossade växthus och uh, samhällstjänst. Ja, men nu var det ju ändå värt det. Nå nu det. Men nu lovar vi att nu ska det bli action. Jo, vi har nämligen satt ett jättetufft scenario här i Åbo, med allt möjligt. Men vad är egentligen den viktigaste ingrediensen i bra action? Mm. Det är ju givetvis spännande biljakter och poliser. Jep, jep. Och för att få hit poliserna så kommer vi nu att råna en bank. Allting för er lyssnare. Mm. Vi har låtsaspistolar med oss som både ser och låter väldigt verkliga och vi har våra rånarlygor på oss. Ja, vi går helt enkelt in i banken. Allihopa, äh, äh, ta det lugnt bara, men det här är från äh, vi vill ha pengar! Hoppas inte larmar polisen medan vi är upptagna med att hota den här kunden. Äh, äh, jag ska skjuta dig! Jag går! Nu äh, ja, äh. ja äh, där kom polisen. Men det är ju bara två bilar. Vi behöver ju åtminstone sex bilar hade vi planerat. Ja, äh, Hej, äh, ta megafonen och ropa att vi har en gisslan så kommer det säkert fler. Okej, okay, äh, okej. Okay, äh, Eh. Bra, eh, säg nu en också att det är någon högt uppsatt person eh. eh. Nå no, ja, nu börjar det liknande eh, Nu springer vi då ut bakvägen till vår väntande flyktbil eh, Det är en Aston Martin som Rundradion har sponsrat Och eh, vi kör snabbt igenom genom stan, eh, Eriksgatan eh, Och de är efter oss, då 20. Hej, kör genom det där växthuset Okej okay. Det här är action har verkligen Okej, nu är vi framme vid Aura A Komper ut bilen på tre, tre, två, ett Wow <laughs> Och genast in i vår speedboat som vi har förtöjt här nära domkyrka mm. <laughs> Ni får oss aldrig <laughs> Oj, oj är accelerera och vi hoppar Vi landar, vi landar här i en på av någon anledning kvarglömda hönsburet mm. och det är bra och här kommer poliserna springande. Uh, och då här bak på vår speedboat har vi fast ett på två motorsågar. Och då är det dags för vår final battle tror jag. Det här är Ted och Kai från Radio Pleppo. Tack för att ni har lyssnat. Allt det här gör vi för er <laughs> oj, oj, oj. Vilka minnen. ja. Alltså, där kom ju sen en massa poliser och slog ner oss med batonger. Mm. Alltså, vits ändå att ta till sånt övervåld. Men roligt var det. Nå no, jo. Radioplay. Ja, jag minns det den gången när vi hade fått pengar från kulturfonden för att få uppfylla alla våra fantasier. Jo, alltså det var nog en av de där bättre dagarna. Ja. Det. Alltså, vitsigt vad vi hann göra, mycket. Ja. Och jag minns speciellt, vi fotgick i Särkan hem idag och red på delfinerna. Det var faktiskt shit Ja, och framförallt var det shit-dyrt. Wow. Oj, oj, oj, shit! Ja, uh, ni lyssnar till Radio Pleppo med Ted och Kai. Och vi håller som bäst på att uppfylla alla våra önskningar Ja, det är en strålande dag i våra liv Och nu har vår resa nått sammen Och vi befinner oss på delfinariet här utanför Särken, Jemi. Och håller på att rida på delfiner Alltså, vi ska rida de här delfinerna till som går av det här har alltså alltid varit en dröm för mig och det känns, det känns så otroligt häftigt Se nu när jag hoppar med min delfin genom en hullaring <skratt> Oj, wow! hej, kolla, jag såg den, boss Vad wow! <skratt> oh, du är skicklig, vad du kan <skratt> Hej, Flipper, säg hej till publiken <skratt> Alltså, de är så intelligenta, de här djuren De är alltså på söta, intelligenta Och de gör bara som helst för människor, bara för lite Hej, uh, Vad var det det kostade det här med det? Åh alltså jag kollar inte mellan hundra euro i minuter. men vem räknar egentligen? Nej det är ju ändå kulturfonden som betalar det här är så fantastiskt Alltså vilka minnen? Alltså det där var nog verkligen en sån där vården Vi har faktiskt varit med om mycket i år Kai. Skål för det Skål Det här är Radio och med Ted och Kai, och vi sitter och dricker champagne och minns året som gått. Jo, och jag, ännu en sak slog mig, annars att den är samma dag som vi uppfyllde alla våra önskningar. Så blev vi ju också tagna av polisen. Jo, alltså det var ju när vi smög oss in i flickornas omklädningsrum. Jo. Det var nog ganska vågat det ändå. Vi befinner oss nämligen på ett gym och vi har smugit in i flickornas omklädningsrum. Vi har hängt upp några handdukar här och vi gömmer oss här och vi väntar att de snart borde komma. De har i mitt i någon sorts cirkelträning eller någonting och men så småningom borde de vara klara. Och alltså det här är som så förbjudet. Jag tror de kommer. Oj, oj, oj. Fyta, du vet. Men man ser det inte i planen. Man ser inte Och man hör ju vad de går åt. Ja, Jag tror att jag vågar mig en bit. Men hej, var försiktig. Jag vill inte se dem om jag bara klippar snabbt. Var försiktig. Jo, Oj! Ähm. Hej! Hej! Vi är från Radio Pleppo. Ja, vi är från Rundradion här. Det är ingen fara. Vi håller på att göra ett program. Ja, ni behöver inte vara oroliga. Alltså, även om jag är nakna, det syns inte i radion. Det är långt, det långt. Ingen orsak till paniken. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, uh, vi är just på väg att gå. Ja, vi ska gå nu. Uh, det här, fantastiskt um, för att ni deltog. Jo. Och, ja, det kulturfonden dag. Mm. Ja. Ja. Då har de där sirenerna gäller oss. Nu springer. <laughs> alltså vi sa ju sen till polisen Att vi höll på att göra en jotto <laughs> till Pravda Om cirkelträningar Så de släppte oss redan samma dag mm. Mm. Det som ju Joharman var ju förstås Att vi inte hann så mycket ja. Och, Alltså de upptäckte oss så snabbt då. Men alltså den där adrenalin alltså, Det är så svårt att glömma Alltså oj oj vilka minnen ja! Ted, alltså minns du den där dagen när vi hade en massa poliser och knarkhundar på besök i studion? Alltså mitt under sändning. Jo. Var det inte någon som... Någon hade ju tipsat polisen om att det skulle finnas knark i vår studio. Alltså det var ju helt sjukt. Så stövlar de in och bara helt plötsligt och börjar leta i våra privata saker. Alltså det var kränkande tyckte jag. Nå Ja, vi fick ju in tipset om att det skulle finnas droger här i er studio från killarna på Radio Vega. Köna kollegor ni har. <laughs> ja, det är en otypisk radioväga. Det är skenheliga hela bunten. Och när man vänder ryggen till så står de där och snortar. Ja, ni ser ju ut som ordentliga pojkar nog. Men vi måste ju kolla upp alla tips. Karlsson, du komma ut där en titt på det här. Okej. Okay. Kai, jag tror de har hittat kartongen. Oj då. Ja, äh, nils lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai, äh, och vi är mitt i en husrandsakan här och nu. Vad är det här? Ja, pojka, det här skulle nog riktigt vara en skatt för skandaltidningarna, det. Ja, men äh, äh, äh, äh, äh, ja. Ska se här. Här är en clownnäsa, två par strings, en sorts stub, vad står <laughs> Ja, en kallankaspoket och en piska. Sportinningar, jag kan inte räkna hur många. Sen verkar vara fyra paket oöppnade sinitarra. Men ingen knark. Ja, men vi har aldrig sett de här sakerna förr. Ja, ja, visst, visst. Men på de här stringsen så står det ju broderat kaj på den ena och Ted på den andra. Men det är en slump. Ja, den där skokartongen sen så var ju ett enormt missförstånd och det var inte riktigt förstås meningen att någon skulle hitta den. Att... Nej, men att, att det här, att vi, vi, vi lämnade det så här. nu. Att... Ja, men Ted, var är den där kartongen nu? Nå, du skulle ha den över julen och så skulle jag få den på trettondagen. Ah ja, det var så, jag. Ja, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai, och vi sitter här och nyårsmyser och tänker tillbaka på året som gått. Det har ju hänt en hel del under 2005, och en del riktigt trevliga saker, men också en hel del sånt som man egentligen bara vill glömma. Minst nu när vi reste med den här tidsmaskinen. Oj, vitt, alltså, det var faktiskt jobbigt och obehagligt, mm, alltså. Jo. Vi reste fram och tillbaka i tiden då allting höll ju på att skita på sig. Alltså inte ska man ju leka med tiden. Inte. Nä. Och jag minns speciellt när vi hälsade på mig själv i framtiden år 2048. Det var faktiskt otroligt obehagligt. Ja, ni lyssnar till Radio Pleppo med Ted och, och vi är på resa i tiden och... Nu är vi alltså i framtiden Och det är alltså så här framtiden ser ut Alltså här är en tidning, det är Dagens äh, vasabladet. Den är från 2048 Och ser du Ted, det står nog att Hallonen fortfarande är presidenten. En zombie-Hallonen Hon var tydligen så populär att hon blev röstad Till äh, president till och med efter att hon hade dött Hå? Intressant äh. Ja Ja. Ja, men där är ni ju Och jag kom in, kom in Vem är den där gamla mannen? Men det är ju jag! Holy shit, Kai. Ja, jag har ju långt kägg och jag är sönderdrågad och ingen ring på fingret. Jag är ensam ogift och gammal och sjuk och sitter i rullstol. Åh, oh, jag visste ju att ni skulle komma för han. Hmm. Hej, jag är ju du. Ja, jag satte på en panna laserkaffe. Kom in och ring. Okej, okay, no, men vi går in. Ja, jag minns ju när vi höll på med den där tidsmaskinen när jag var ung som du och Det var ju bara något år före den där stora olyckshändelsen och... Och ja, vi höll ju på med det här... Vad var det nu det hette? radio radio Pleppo och... Och det programmet det floppar ju helt och Radio Extrem gick ju i konkurs och Ted blev ju alkoholist och jag hade ju ännu mina ben kvar då men, men de va? försvann ju... Ja, noj, inte har ju allting varit helt skit, inte att cancer och AIDS, de är ju botade och det finns inga krig längre, men istället har vi ju det här superherpes och det kliar nu så förbannat. Ja, inte får man ju direkt några positiva känslor för det nya året när man hör det där. Nej. Om det nu inte skulle räcka med vanlig herpes ändå. Ja, husch och fy, och kliar, Ja. Tärmar sig Kai Och ja Jag måste nog säga att så här som summa summarum Så har nog 2005 varit Ett av de bästa åren för mig hittills Men nu är det ju så helt klart så alltså, för när vi hade såna här Vi minns kvällar Så har man ju knappt Haft någonting att säga Eller minnas Men nu bara liksom Flödar minnena här över mig alltså... ja, och Jag tänker ännu Speciellt på den där dagen När vi, när vi förstörde ett helt prisma oh. Och det var ju en sån där dröm Som jag haft jättelänge Liksom att bara få gå omkring Och, och förstöra saker Och vem har nu inte haft den drömmen Ja, och nu håller vi på med någonting verkligen häftigt. Ja, vi har hyrt ett helt prisma så vi hade bara för oss själva. Ingen annan är här. Vi har fickorna fulla med stenar. Vi har varsin slägga. Ted har någonting stort här under ett synke som han inte vill avslöja. Men i alla fall, vi ska härja fritt. Nu ska det härjas. <här> Okej, okay, Ted. Mm. Det här, jag går till glasavdelningen. Okej, okay. jag tar min slägga här och går till sportavdelningen. <här> Fantastiskt. Mm. Oj, oj, oj. Här yes. kommer jag, och här flyger Italan! Hej, manneken! Säg oj. hej till farbror Hammar! Du ramlar ett av taket ner här. <skratt> Men hej, inser <inte skratt> du något? Kulturfonden betalar. Kulturfonden betalar, och jag slår igen, David! <skratt> <skratt> hej, Kai, hej, Kai. Vänd bort, så ska jag avslöja mitt hemliga projekt som vi har här. Okej, okay. det här är spännande. Vänta lite stund. Okej, okay, nu kan du vända dig om! Är det där men jag tror att det är rojna? Det är en bulldozer! Vad har du? Alltså ända sedan jag såg polisskolan 2 har jag velat som köra med en bulldozer in i Prisma. Alltså det, det här är fantastiskt. Jag vill prova det. Jag ska oh. röja hela placen. Vad fort du Det är <laughs> bara flygskiltåk, våra yes. godis och frysboxar. Yes. Alltså oh. se alltså, att han kommer köra det här över frysdiskarna. Nu är, nu är han i mjölkavdelningen och där sprutar det bara mjölk och, smör och, och där välter hela den här hyllan med massa av hund och kappmat. Det är fantastiskt. Alltså det här är Ja, vilken känsla det där va. Alltså men sen förstås när räkningen kom så var det ju nog lite pinsamt att föra in den till kulturfondens kansli. Men noja. Vad är det nu sen som ännu återstår annat än att skåla? Och önska er alla ett riktigt gott nytt år 2006. Ja, och det blir paus för Radio Pleppo här under januari. Eller egentligen ändå inte egentligen. Utan de närmaste fyra veckorna blir det som ännu mera favoritsketcher och, och sånt. Ja, best ofs kanske man kan kalla det. Fast skedde Kaj att om man tar det bästa av något som från början är lite ja, obehagligt och konstigt blir det faktiskt best off. Nå det där är ju en definitionsfråga, inte vet jag. Men i alla fall så har jag gått Ted tillbaka igen Med helt nya program av Radio Pleppo Från och med den 3 februari Så missa inte Skål på er alla och gott nytt år Gott nytt år. Alltså Ted, jag var som säker på att någonting skulle hända här på Ja, alltså det, det kallar man inte Någonting Alltså oftast är det ju så liksom att allting som ser bra ut Och ja. det är som harmoni Men sen kommer någonting Ja. Vänta. Ja. Är ja. Det helt ja det slut Det bra